Leul și Pantera Pantera și Culeul în vremurile toate au dus războaie crunte, stă scris, îndelungate. De ce? Pentru desișuri, păduri și vizuini, căci peste tot, oriunde, se nimerau vecin și fiecare în parte avea un drept al lui. Dar Chibzuiala, care îi vine cui că e că puteau să meargă frumos la judecată, ceea ce nu se întâmplă la fiare niciodată. Ele au o lege anume război fără cruțare și dreptul sfânt rămâne al celuia mai tare. Dar totuși, după înfrângeri, vrășmașii au simțit că ghearele și colții slăbiți li s-au tocit s-au hotărât ca, până le schimbă, pe tăcute, să-și dea o întâlnire la care să discute, să întemeieze dreptul să șteargă tot ce-a fost gâlceabă și pricină, cu rost și fără rost, și să se încheie o pace eternă, prin urmare, până la viitoarea din nou încăierare. Să alegem de ce îngrabă, au zis, câte o solie pentru încheierea păcii dorite, pe vecie, și cior găsi cu cale ale și așa să fie. Eu, a propus pantera, am și ales motanul, ambasador de stoinic, că am jarpelit sărmanul, însă curat la cuget, îl iau pe garanție. Tu să numești măgarul pentru deputăție. Ieși de neam și în ranguri nu-l mai întrece nimeni, cel mai umblat și falnec dintre ipochimeni. Și pot să spui, nici sfatul, nici curtea ta slăvită nu fac cât de la dânsul o singură copită. Primim, deci, hotărârea ce-o lua de mai înainte, motanul meu destoinic, măgarul tău, cu minte. Dând leul aprobarea propunerii întreagă nu pe măgar, ci în locui pe vulpe o deleagă, căci nu te poți încrede, își se suveranul, în semenii pe care ți-i laudă dușmanul.